wa sallallahu wa sallam wa baraka ala khayrim man salla wa sallama wa tafe bil bejti lharam. Ama ba'du, slava i zahvala pripada samo uzvišenom, Allahu subhanahu wa ta'ala. I da nema ima istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano mimo njega djelle fil'ula. I neka je salavat i salam na imama, poslanika vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam njegovu časnu porodicu, plemenite Ashabe i sve one koji slijede u dobro doslovnjega dana, zatim salamu alaikum, rahmetullahi ta'ala, brakatu nastavljamo dalje s komentarom na obitno djelo na djelo teuhida, djelo potvrđivanja monoteizma, na djelo pojašnjavanja stvari koje kvare i ruše monoteizam mu'mina, koje ruše najbitniju stvar vezanu za čovjekov život, za život jednog vjernika. Nalazimo se trenutno u poglavljima koja autor započinje koranskim ajatima. Imali smo prošlo uh, poglavlje gdje autor rahimahullahu ta'ala govorio o Allahovim, subhanahu wa ta'ala, stvorenjima koja su mušarrafa, koja su počašćena i časna. I govorio je, rahimahullahu ta'ala, kako ta njihov položaj i ta njihov ugled kod Allaha, subhanahu wa ta'ala, ne znači to da oni imaju nekakav utjecaj i da oni mogu da nešto rade mimo Allaha, subhanahu wa ta'ala, mimo njegove volje, i mimo njegovog htjenja. Pa nastavlja dalje, dakle, nadovezuje se na ovo poglavlje i sad ćete, Inša Allah, čut kako i na kui način. Kaže bab, qavlil ta'ala, po o govoru Allaha subhanahu wa ta'ala, hatta idha fuzja an qulubihim, kalu mada kale robbukum, kalu lhaqqa, wa huwa l-aliyu l kaže i kad i srca njihovi ne stane straha, misli to jest govor o melekima. Kaže, pitaju, mada qala robbukum? Šta je rekao gospodar vaš? Qalu lhaqqa. Kaže, rekao je istinu. I Allah subhanahu wa ta'ala govor samo istinu. Wohuwa al-aliyu al-kabir, on je uzvišeni, I najveći, subhanahu wa ta'ala. Kaže vofi s-Sahih, an Nabi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu sahih, vodabu Hurayrata, prenosi se d-aposlanik sallallahu aleyhi wa sallam rekao. Iza qadallahu l-amra fi s-semaa, darabati l-melaiketu bi-ajnihatihaa khada'aanan liqawlih. Ke ennehu silsilatun ala safuan. يَنْفُدُهُمْ ذَٰلِك No, dovizujući se na ovaj... Uh, dakle, na ovaj ayet navod i predaju gdje poslanik sallallahu aleyhi wa sallam pojašnjava ovaj ayet kad kaže إِذَا قَدَ اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ kad Allah subhanahu wa ta'ala na nebesima donese neku odluku jer Allah subhanahu wa ta'ala konstantno upravlja kosmos Dakle, ne postoji nijedna stvar, nijedan pokret u kosmosu, u svemiru, a da Allah subhanahu wa ta'la za to ne zna i da Allah subhanahu wa ta'la za to nije odredio i da Allah subhanahu wa ta'la time ne upravlja, Jer je on taj el-ledi ja'lemu qatarat Onaj koji zna svaku kap kiše, pojedinačno. Jone je jelle fi uzvišeni taj koji zna za svako i najsičušnije stvorenje koje je stvorio u mrtvoj noći gdje se nalazi u koje vrijeme šta radi i kako radi to je gospodar uzvišeni jelle fi i kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme idza qada allah al amr Allah subhanahu wa taala donese odluku na nebesima kaže meleki doje vrijeme da Allah subhanahu wa ta'ala priča o tome i da govori jelal fil ula kaže meleki poniženo i straha prema Allahu subhanahu wa ta'ala uzvišenom padnu na sećdu i čekaju da vide šta će Allah subhanahu wa ta'ala da kaže što kuju odluku će Allah jelal fil ula da A kaže, kad iz njihovi srca ne stane strah. Dakle, kad prođe, e onda pitaju. Međutim, za vrijeme objave, za vrijeme odluke, za vrijeme određeni situacija, meleki čute i ponizno slušaju i čekaju šta će če Allah subhanahu ta'ala da kaže. Lisi'ati ilmihim bi rabbihim zbog toga što oni Dobro poznaju svoga gospodara, Jelle Firmane. I znaju, ko je njihov gospodar, subhanahu wa ta'ala. Kaže dalje u predaju, فَيَسْمَعُهَا Kaže, يَنْفُضُهُمْ ذَلِكِ Kaže, فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ Na vodi ovdje ovu stvar, oko koje ćemo se također nadovezat. Kaže i onda te stvari koje Meleki prenose, kad im Gibril dođe i spomene što Allah subhanahu wa ta'ala rekao, Meleki to prenose između sebe. Da oba vijeste jedne druge šta to govori gospodar, jale fil ula. Kaže i čuje ih musteriku sam' onaj kui ukrade nešto od tih nebeskih vijesti. Pa kaže poslanik s.a.s. hakeza ba'duhu fauqa ba'du kaže popnu se, to su šeitani, la'anatullahi aleyhim, džinni šeitani koji pokušavaju da dopru do određenih vijesti koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže i obavijesti meleke. Pa kaže poslanik sa selleme, hakeza ba'duhu ala ba'd, pa je Sufjan ibn Uyejne kad je prenosio ovu predaju pokazao ovako, popnu se jedan na drugog, da čuju nešto. Pa kaže, فَيَسْمَعُوا الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَمَنْ تَحْتَ Pa kaže, čuje nešto od istine, od odredbe i kaže onome koji je ispod njega. Šeitan. Sve dok to ne dođe do Kahina. Dok ne dođe do Seherbaza. Koji nakon toga dođe, pa uz tu jednu istinu koju je čuo, jer Allah subhanahu wa ta ta'la tako dozvoli, iz njegove mudrosti radi iskušenja, Dodaj još sto i laž na to. Kaže posanje sa selim. Dodaj još sto laž i mi je tketebe. I onda kaže dokazuje. Zar nisam rekao tad tako i tako. Pa se stvarno desilo. I onda oni koji su slabog imana. Koji ne znaju za ove predaje. Koji ne izučavaju vjeru. I doko se herbaza i vjeruju. Kaže od... An-Nawasa ibn Sam'ana, kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, idha arada Allahu ta'ala nyuha i l-amra, navodi predaju, slično ovoj, pardon, kaje, kada Allah subhanahu wa ta'ala želi da objavi nešto, te kelleme bil wahi, kad govori objavom, aqadati samahu minhu rajfa, kaže zadrte i zatresu se nebesa. او قال كجيل رج... رتشن رياده تن شديده خوف من الله ياك پوتريس از بوك ادストラ استراحه ود الله جل في العلى كج اذا سمع ذلك اهل السماوات سعق وخروا لله سجدا اي كستنومنيتينا بس چو دا الله سبحانه porle požure da učine selo gospodaru subhanahu wa ta'ala i koji je prvi koji podigne glavu nakon što to završi džibril alejhi sselatu vesselam fiyekallimuhumullah fiyekallimuhullahu Allah subhanahu wa ta'ala yel obavesti on da mu naredi el da odnese objavu gdje treba da je odnese i dostavi alejhi sselatu vesselam I onda ga pitaju Meleki šta je rekao Allah subhanahu wa ta'ala i slična ova prede. Ovoj prede je prigovoreno, navodije Ibn Abi Asim u sunnetu, navodije onaj Bejheqi u svojoj knjizi Al-Asmavu Sifat. Međutim ima druge prede koje su sahih, koje su slične njoj. Ko što je kada poslanik sallallahu alaihi wa sallam je opisivao Džibriela alaihi sallam pa rekao da ima oko šest krila. I kaže je kad mu se pokazao U pravom obliku, kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, zatvorio mi je cijeli horizont. Gdje god sam pogledao, vidio sam Džibreela. Koliko veličanstveno stvorenje Allahova. Onda meleki, kui nose arš, kad je, kad je opisuje poslanik, pa kaže od uha do ramene, je toliko i toliko godina. Ogromna, veličanstvena Allahova, sallallahu alaihi wa sallam, stvorene. E sad šta je poenta nabrođenja o stvari u knjizi Tauhid. Koja je povezanost? Povezanost je ta koliko god da su ova Allahova subhanahu wa ta'ala stvorenja dostigla i koliko god da im Allah subhanahu wa ta'ala dao od te veličine, snage i mogućnosti opet nisu veći nisu veličenstveni od Allaha subhanahu wa ta'ala. I oni kao takvi, kad Allah subhanahu wa ta'ala želi da nešto kaže, da objavi, boje se Allaha jalla stokim žestokim strahom. sa Sallam kad opisuje Džibriila, kad ga je video na Mi'araju, kad je prijmao objavo od Allaha jalla fil'ula. Džibriil, alaihi s-salam, Tako ogromno stvorenje kaže ka mitle misle kaže bio je poput ne krpe isponiznosti Allahu subhanahu wa taala u drugoj predaji kaže bio je poput hels uh, latir znači ko uh, neka vrsta kom madraca koji kad se uh, ili, ili posteline, koja kad se od puno korišćenje kad se, okva, kad se onaj okvasi I ostara, ono, znači, skrovo se skupi i postane ništavno. E, kaže, tako je Žibril, alaihissalam, izgledao pred Allahom, subhanahu ta'ala, raghme azametihi, makoliko veličanstven izgledao, kad ga je vidio, postanjih sasnena. Kaže, poput jedne poderane krpe, na sredždi čeka od svoga gospodara, dželjevih. Subhanal khaliq, slavljen je gospodar uzvišeni, Jelle fil ula. I onda kažu islamski učenjaci, šeheh navodi ovu predaju, navodi ove ajate, da ukaže i pokaže ljudima, na veličinu svoga gospodara, Jelle fil ula, kad ovakva stvorenja, ovako veličanstvena, ovako jaka, ovako žestoka, sa ovim mogućnostima, kad Allah, Jelle fil progovori i kad Allah, Jelle fil dođe sa odredbom i objavom, plaše ga se žestokim strahom i poštuju najvećim poštovanjem. Kako onda da se ibadet upućuje nekom drugom mimo njega dželle Što znači da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini dostojan da se obožava i samo njemu mora ibadet da se čini. Bez obzira što je odlikovao meleke na način kako ih je odlikovao. Da budu stanovnici nebesa, da mu budu najbliži. Da sa njima ima stalni kontakt, subhanahu wa ta'ala. Da stalno s njima razgovara. Oni su počestvovani time da Allah, subhanahu wa ta'ala, često razgovara i obraća se melekima. Poput na danu arefata, jel? Kad se Allah, subhanahu wa ta'ala, dakle, kad sa ponosom govori... Kako njemu doliku je gel felula o svojim robovima koji su došli. Pa piti tameleke zbog čega se okupili, pa kaže okupili su se gospodaru traže tebe oprosta, pa posle dočite da sami oprosti. Dakle takva stvorenja. Allah subhanahu wa ta taala im dao i fizičku nadmoćnost, dao im također počast da ne griješe i da su saču da su u startu sačuvani vatre. Dao im, subhanahu wa ta'ala, počast da stanuju na nebesima, uzdigao i na dostaljima i ovako žestoko obožavaju svoga gospodara, subhanahu kada čuju objavu Allaha, kada čuju objavu Allaha, kada čuju objavu Allaha, kada čuju objavu Allaha, علي الله شديد المعرفه بالله وشديد العلم به كازالي dobro Ma koliko odlikovao svoja stvorenja, jedan jedini zaslužuje da bude obožavan i samo da se njemu i bade čini. A stvorenja koliko god da postignu i dostignu, Allahovom voljom i dozvolom, svakako od mogućnosti bilo da su to fizičke ili psihičke ili neke intelektualne ili bilo koje druge Ne zaslužujem da im se ibadeti. Ne zaslužuju da im se uputi nikoliko je jedna, nikoliko je jedan trun ibadat. Sam ibadat pripada samo Allahu uzvišenom dželle filal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa kaže ka subhanahu tala. Ni sam ni džina ni ljude stvorio osim da meni ibadete, da mene obožavaju, da meni dovu upućuju, da se samo meni obraćaju. Dakle, kad je u pitanju ibadet, kad je u pitanju dova Allah subhanahu wa ta'ala ima ekskluzivno pravo na to i niko drugi mimo njega. Zbog toga islamski učenjaci kad govore o kuranskim ajatima, gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o šariatskim propisima koje ljudi praktikuju, Kaže, stavio im je poslanika sa seleme, ili stavljao je poslanike sallalahu alaihi wa sallam ih kao posrednike u dostavljanju. Međutim, da bude posrednik u ibadetu, da mu se ibadet čini ili da se da mu se ibadet prenosi, pa da on prenosi Allahu Jalla fil Ula, nikako. Dakle, nema posredništva. Samo direktno Allahu Jalla fil Ula. Pa kad govori, primjera radivo i da uh, jes'elunake ani l'hamri wal'mejsir i pitaju te o kocki I vinu. Kul fihima ithmun kebiru reci i reci. Dakle, poduči u njime veliki grijeh, jel? I kako je došlo do kraja ajata? U jeseluneke Anil ilmehidu i pitajute. U mjesečnom praanju. Qul reci hua edha, to je neprijatnost. Dakle, poduči tim propisi. Tu je poslanik, sallam sallam, i drugi poslanici, alihimu sallam, ajma'in, alihim, Posrednici su kako da poduče, da dostave, da pojasne, da pozovu. Međutim, kada dođe pitanje ibadeta, što kaže Allah Jalla Fil'ula u svoj plemeni toj knjezi? وَاِدَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي أَكَتَ رَبَوْي مَوْي O meni upitaju. Ovdje Allah subhanahu ta'ala nije skoro da kaže قُلْ رَكِمْ Onda nego وَاِدَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيب Direktno, ja sam blizu. U džibu da'vete da'i i da' da'an odazivam se dovi rob, roba svoga kada me dozove, kada me pozove. Znači direktno, Odma, kad je i bade tu pitanju, nema nikakvog posrednika. Ko što će nam sad doći u sljedećem poglavlju? Dakle, sva ova poglavlja su kao muqaddima ili uvod za ovo poglavlje koje će da dođe. Dakle, šeheh rahimahullahu ta'ala u ova dva poglavlja koja, su, koja smo, da kažemo, malo pojasnili i prenijeli govor uleme o tome, Navodi opis Allahovi, subhanahu wa ta'ala, stvorenja. Dakle, da su Allahova, djelle filola stvorenja. Imao njih koji je Allah, subhanahu wa ta'ala, odlikovao, bilo da je to, dakle, da im je dao visok položaj, ugled, da ih Allah, subhanahu wa ta'ala, voli, bilo da je to da ih je odlikovao fizički, da su snažna stvorenja, velika, veličanstvena i ogromna, kako ih, subhanahu wa ta'ala, opisuje, međutim, Kulluhum jeftakirune ila Allahi, međutim svi su oni siromašni i u potrebi za Allahom subhanehu vata'ala. Nisu neovisni od gospodara, jale fir'ula, nikoliko je jedan treptaj oka. Pa kako da se njima ibadet upućuje? Kako da njih neko doziva? Kaže šeheh dalje, rahimahullahu ta'ala, babu šefa'a, poglavlja šefatu, za uzimanju, posredovanju. Jedno od najbitnijih poglavlja ove knjige. Jedno od najproblematičnijih poglavlja kad je u pitanju teuhid. Zbog toga što mnogi ljudi i mnoge skupine nisu dobro shvatile i svarile pitanje šefata. Kako i na koji način? Iako Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu preko 20 mjesta ili na oko 20 mjesta navodi primjere šefata koji se zove šefa' al-manfije. Zanegirani šefat ili odbijeni šefat. Kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala i obožavaju pored njega one koji niti im mogu kakvu korist pribaviti niti im kakvu štetu nanijeti i šta govore kad se opravdavaju ovo su naši šefađije naši posrednici kod Allah subhanahu wa ta'ala apsolutna većina širka u praksi, kod mušika, za vrijeme svih vjerovjesnika, alaihimu s-salam i džma'in, bila je po pitanju šefata. Jer su, dakle, božanstva koja su obožavali, uglavnom su i koristili koje sredstva da ih dovedu do Allaha, subhanahu wa ta'ala. Kako su govorili, mi njih ne obožavamo. Illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. Osim da nas približe Allaha, subhanahu wa ta'ala. Dakle, želeli su Allah ovo zadovoljstvo. Ali kako? Kroz posredništvo. Kroz zauzimanje. Allah subhanu tala traži da mu se čini direktno. Nema posrednika. Već je ibadet njegovo pravo, nije pravo posrednika. Kako su došli do ovoga? Kako se to danas dešava u islamskom ummetu? Među muslimanima ovoga ima mnogo. To je među, među nima koji se pripisuju Islam. Mnogo. Kad je u šefat, prvo samo značenje šefata, jezičko značenje, je od riječi šefa' što znači par. Kako par, zbog čega par, kakve veze sad ima ovdje jezičko značenje sa šariatskim značenjem? Kaže li ena šafi'a, zbog toga što posrednik, onaj koji se zauzima za nekog, je dommu hađetel mešfu'i ma vajahatihi fu yuqaddimuha ili men jehtađi yuqaddimu. Kaže, zbog toga što onaj koji je posrednik, uzima potrebu onoga za koga posreduje i onda je spaja sa svojim položajem, sa svojom, dakle, nekom beneficijom i privilegijom koju ima i onda je kao takvu predaje onome kome treba da se preda. I toga je šefat, da je par, znači zbog toga je par, zbog toga je šefa'a i tu je došlo to posrednjištvo zbog čega. Ili ukratko kaže šta je šefat, su alul hayri ili ghayri, na arapskom jaziku onako zvučno bude, da tražiš dobro za nekog drugog. Da tražiš dobro za nekog drugog. Mnoge od ovih sekti i skupina ovo dunjalučki šefat koriste kao analogiju za ahidecki šefat i tu imamo veliki problem. I tu imamo mnogo problema i musibeta. Do toga da su muslimane odveli, da su počeli da čine veliki širk Allah subhanahu wa ta'ala. Koji Allah neće oprostiti onome ko se njega ne pokaje. Ljudi se i skupine po pitanju šefata dijele na tri skupine. Prva skupina jeste Munkiru a šefa'a. Oni koji su ga zanegirali. Poput Haridžija tarijđije, mu'atezile, ne priznaju šefat. I pored jasni hadisa o šefatu, ne priznaju za uzimanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga što oni u osnovi smatraju da oni koji čine velike grijehe da su kafiri. Islamski učenjaci, odnosno ahlu sunnevul džama'ah, smatraju vjernicima, međutim fasici, veliki grešnici. Onda imamo drugu skupinu koja je pretjerala po pitanju šefata i pomješala, ili što bi rekli, žargonski, i pobrkala lončiće. I onda to rade na nepropisan način. Tako što taj ahiretski šefat stavili su u parametre ovu dunjalučkog šefata i upali u musibet. To je druga skupina. I imamo treću skupinu, skupina Eheza Sunneta Vajđamata koja potvrđuje Šefat ali ga svata onako kako je došlo u Koranu i Sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako i na koji način biva kako i na koji način biva Šefat je braćo potvrđen potvrđanje dakle svetim tekstovima iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige i Sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Potvrđen je i on je počast za one koji će imati priliku kojima će Allah subhanahu wa ta ta'ala dati priliku da budu posrednici za nešto i neko. Međutim, kad ispune uslove za šefat. Kad ispune uslove za šefat. Dakle, Allah subhanahu wa ta ta'ala prije svega potvrdio šefat njegovom postaniku, salallahu alihi wasallam. Dakle, postoje, postoje vrste šefata koje su specifične Samo za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam postoje vrste šefata u kojima učestvuju i drugi vjernici. I meleki. Aleyhimu selam i džma'in. Kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da Allah subhanahu ta'ala će na sudnjem danu reći šta? Završio je šefat vjerovjesnika. Završio je šefat vjernika. Završio je šefat koga? Meleka. Ma beqje illa rahmetu Rabbil alamin i nije ostalo osim milost gospodara svih svijeta. Prvo je sam taj šefaat je te faddul. Dakle, plemenitost Allaha Jalla fil'ula. I nakon toga Allah subhanahu ta'ala kad završe svi oni koji će moći da posreduju da se zauzimaju za nekog, Allah subhanahu ta'ala će njegovom milošću ljudi izvoditi iz jahennema. Slično. Dakle, kažemo šefaat je potvrđen. Allah subhanahu wa ta'ala je, dao je to pravo i dao je tu počast poslaniku salallahu ili vasallame, ostalim vjerovjesnicima takođe, ali biće data i vjernicima, shodno njihovim derađama, to je njihovim stepenima, kod Allah subhanahu wa ta'ala, bit će počašćeni. Kaže poslanik, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallama likulli nabijin da'watun mustajaba kaže svaki vjerovjesnik je imao dovu koju mu Allah subhanahu wa ta'ala uslijšil kujo moja garantovana bil kaže da'vati a ja sam svoju dovu ostavio za svoj ummet kao kaže islamski učinjacij to je taj meqamun mahmud dakle taj Visoki položaj za koji mi dovimo nakon svakog ezana da bude njime počašćen poslanik sallallahu alaihi wa selleme. a to je šefaatul kubra, veliki šefat. Dakle, poslaniku sallallahu alaihi wa selleme je zagarantovan šefaat, Allah subhanahu wa ta'ala ga je time počastio, da će na sudnjem danu bih nilahi ta'ala, prvo kad dođe, jel, kad odbiju Adul Bašhar wa Ulul Azm, kad otac Adem Adam alaihissalam i Ulul Azm, poslanici odluke alaihimu sallam, Ibrahim alaihissalam, Nuh alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam. Kad se opravdaju ljudima i kažu ne možemo da tražimo od Allaha subhanahu wa ta ta'ala ništa. Zbog ovog ili, ono, ili onog razloga kako je došlo u predajama poslanika sallallahu alaihissalame. Da počne suđenje. Da krene Allah subhanahu wa ta ta'ala da svodi račune. Ljudi ne mogu da, da trpe više neizvjesnost. Na tom teškom danu Allaha subhanahu wa ta ta'ala molimo da budemo od oniku imaći ono lakšat subhanahu wa ta ta'ala kaže pa će ta tad do je doposlaninka sallallahu alaihi ve selleme pa će reći ana leha ja sam to. njemu je Allah subhanahu wa ta taala to dao I njega je Allah jelle fil ulatime time počastio on je taj kome je to dato sallallahu taala alaihi ve dakle, selleme to je prva vrsta šefata znači poslanik sallallahu alaihi ve selleme moći da se zalaže kod Allaha subhanahu wa taala detalno ćemo o tome govoriti poslije da počne suđenje, da krene. Druga vrsta šefata koja je takođe specifična samo za Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, je ta da kad oni ima bude, dakle koje je Allah subhano tala ta počasti time da uđu u džennet bez polaganja računa, pa će doći do džennetskih vrata koja će biti zatvorena, da poslanik sallallahu se zauzima za njih da im se vrata otvore da uđu džennet. Također vrsta šefata koja je uh, Specifična i iznimna Van pravila šefata, Jer ćemo naraviti da šefaat ima dva pravila Je ta da će Poslanik s.a.v. moći da se Zalaže, jel, za Svog amidžu Ebu Taliba Da mu Allah s.a.v. Olakša kaznu u djehennemu Tako je došlo u Hadisu Poslanika s.a.v. Da je rekao, jel, Lau la an'at da nije tog mojeg zagovaranja i uzimanja kod Allaha subhanahu wa ta'ala le kane fi drki l'asveli minal nari bio bi u najdonjem katup djehennema Ebu Talib. Međutim, bit će mu olakšano. Aposlanih sa Senem je tražio koliko toliko jer nije umro na Teuhidu, nije umro na Islam. Pa je aposlanih sa sallallahu sallam tražio da mu bude olakšana patnja, da bude od onih će najlakše kome će biti najlakše u džahennemu, a to je da, bude na, da stoji na žaravicama i da mu mozak ključa da nas Allah s.w. sačuva. Svake vrste kasne. Zatim, šefat za velike grešnike ovog ummeta. Znači, poslanik sa sredneme moći da, dakle, se, da se za njih onaj zalaže. Bilo da je to da im djela, ako su im djela otprilike ista da prevagnu dobra djela. To je inshallah taala, tu će moći i da se zalažu i vjernici. U tom u toj vrsti šefata, ona nije specifična za poslanike, sam se U tome su u tome i poslanici sallallahu alaihi ve i ostali vjernici. I peta vrsta šefata jeste da izađu iz đehana iz jahannama oni koje Allah subhanahu wa ta'ala već kaznio neko vrijeme, koje što je došlo u predajama poslanika sallama da će se, da će dobiti za velike grešnike svog ummeta, da izađu u džahennema, također da će vjernici govoriti, gospodaru moj bilo ih je sa nama, jel, koji su sa nama klanjali, koji su postili, koji su učili Qur'an, pa će Allah subhanahu wa ta'ala izvesti onda a, da, će reć, da, će, da će biti rečeno poslaniku sallallahu alaihi wasallame Nadionoku ko ima miskala zrka koliko trun imana i ona u srcu da izađe jehannama kolko Allah subhanahu wa taala plemenit kolko Allah je lenefin ula plemenit pre namama molimo Allah subhanahu wa taala da nas obaspa negovo milošću Dakle to je šefat koji je potvrđen i šefat koji je ahiretski šefat dakle kuji se događa na ahiretu koji je potpuno druga dimenzija od dunjaluka koji je za nas trenutno alemul ghaib Svijet koji nam je u potpunosti nepoznat. Na njemu su skroz drugi zakoni, skroz druga pravila. Jer navodi se da će trajati khamsine, elfe sene. Sudji dan će trajati 50.000 godina. E sad Allah subhanahu wa ta'ala će dati, kako je došlo u predijama da neki ima trajeti 50.000 godina. Da će da neki ima traje koliko je od podne do ikindija. Na vjernici to i osjete. Ne navodi se taj dan, ni jelo, ni piće. Kako će ljudi izdržat? Hoće li izdržat? Neće izdržat. Neki se davi tu znoju, neki neki onaj. Šo osjećajući жестоku toplotu i vrelinu, neki bitu hladu Allahovog subhanahu wa taala arša. Dakle, potpuno druga dimenzija, drugi svijet. I ne važe ovo pravila i zakoni za taj svijet. Samim tim nije dozvoljeno ni šefat da kijasimo, to jest da radimo i da se bavimo analogijom kad je u pitanju šefat da to radimo na ovom svijetu. Osim onako kako je došlo u predajama Korana i sunneta. Allah subhanahu wa ta'ala je na početku i na kraju vladar, vlasnik svega. I on je taj koji je dao i stvorio pojam šefata. Minhu beda wa ilaihi je ud. Od njega je počelo i njemu se vraća. On je mutafaddilun. On je taj koji je blagoslovio i obskrbio ljude da mogu jedni za druge da budu šefađi. Od poslanika, alaihimu, salam, ajma'in, i drugih vjernika. Kako kaže Jelle Fil Ula قُلِّ اللَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا Reci, Allahu pripada cijeli šefat ili sar šefat. to za uzimanje pripada samo Allahu S.W.T. On je taj koji to daje oni koji tvrde da traže šefat od ljudi dobri i slično prave velike greške I prave mnogo propusta i grešaka kad u pitanju Allahovo pravo. Mi nekad kažemo sudje, takavi, takav i takav, propis je takav i takav, međutim u stvarnosti još je žešće nego što mi to vidim. Šefat na dunja luku. Postoje dvije vrste šefata na dunja luku. Trenutne. Šefaatul wajjaha wa šefaatul mahabba. Zauzimanje ili posredništvo kod nekog, jel, bil vođaha sa svojim položajem, bilo da je to finansijski položaj, bilo da je to neki položaj u društvu, bilo da je to položaj u snazi, da čovjek ima iza njega nekog ovako, onako, i da na taj način može da posreduje za nekog da prisili ili da kažemo da prinudi onoga da nekome oprosti ili da nekome učini nekije hajeristično, jer ova ima interes kod njega. I imamo šefaatul mehabbe, taj šefaat ili posredištvo iz ljubavih. Kad dođe sa dijete i zamolite za nešto, jel imaš neku situaciju, neki položaj, hoćeš nekog da kazniš ili nekom nećeš nešto da daš i dođe ti sin, dođe ti žena i tražio tebe i molite i ovako onako i ti iz ljubavi prema njima, hajde, popustiš ovome ili mu dadneš i slično. Mišnim, to nije primjer sa uzvišenim gospodarom, ta tako da odmah imamo prvi problem. Da oni koji najviše negira, to je prisutno kod maturide i Šarija, koji najviše negiraju to da Allah upoređuju sa svojim stvorenjima, rade to u praksi. I često ćete čuti kod njih da kažu, jes, kako kaže, kod ovog dunja lučkih vladara, dok odeš, dok dođeš, dok ne zna, mora kod ovoga ministra, mora ovamo, mora namo, da bi on se nešto smilovao, da ovodo, no. Znači, Allah, subhanahu ta'ala, upoređuju sa zalimima ovog svijeta, Oni upoređuju Allaha uzvišenog pravednog subhanahu wa ta'ala. Znači odmah je tu prvi problem ko kočeva. A to je da Allaha upoređuju sa njegovim stvorenjem. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala ne može niko da utiče. Allah subhanahu wa ta'ala je vlasnik svake odluke. Druga stvar. Dođu i kažu Mi smo metlakhuni bil maasi wa dhunub kaže. Ovi muridiju blamam to govore je. Odšija, sufija i slično. Nismo kaže puno zaprljan i grijesi. Nismo mi dovoljno dobri da se mi Allahu obraćamo. Zbog toga idemo kod erlija da se oni obrate nam. Kažu islamski učenjaci na taj način isto kao da erlije imaju pravo da se da im se Allah subhanahu wa mora odazvat. I to rade sad tokvom sigurnošću. Da je to nevjerovatno. Da idu i traže, pa to prelazi nakon toga granice, onaj samo traženja, dakle, da se zauzimaju, već počnu od njih da traže. Onda imamo još jedan problem tu, šta? Da se, jete vakjeluna alaihim, oslanjaju se na njih onako kako bi trebali da se oslanjaju na Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Daju im Dakle, nužno, iako to ne priznaju, daju im božanska svojstva, daju im Allahova wa svojstva. Allaha svojstva obtužuju indirektno da Allah svojstva mora da se odazove tim ljudima. Zato oni idu kod njih, jer če oni to bolje, je li? Allah svojstva će se njima odazvat. Drugo, mudno ili da kažemo indirektno ulaze u gajb. Otkud znaš da su ti ljudi Allahove evlije? Ko je odlučio da su ti ljudi Allahove evlije? Mi vidimo suru i siru. Vidimo oblik i biografiju određenih ljudi. Ali seriru, nutrinu, ne zna niko osim Allah. Wa pa na osnovu čega ti dođeš i odlučiš ovaj evlija, njemu ću da tražim, jer... Od mrtvijih ćemo govoriti inša Allah o znači, na taj način također upadaju u problem da ulaze u znanje o gajbu. Da ulaze dakle o tom znanju koje Allah subhanahu wa ta'ala samo on zna djel'le fil'udan. Kadaju im položaj iznad položaja vjerovjesnika alayhimu salam ajme'i. Kod čija je to već otišlo dalje. Pa oni dozivaju i traže da im grijehe oproste njihovi mami I traže od Huseyna radijalata anhu šta traže. Da je to već postalo tak i komično i žalosno. Da su napravili telefonsku liniju, pa ga zovu telefonom, ovi puštaju telefon kod kabora. Da Allah pomogne. Da Allah s.w.t. Da pomogne. Dakle, to je još jedna greška u koju se upada. Znači, oko šefata, sama suština je tek najžešća. A to da je šefat dova. Na etraženje šefa'ata u stvari upočivanje dover. Jer Allah subhanahu wa ta'ala to pripisuje sebi. A kad pripisuje sebi, dakle to je ekskluzivno i samo njegovo pravo subhanahu wa ta'ala. Kulillah hi šefa'atu jamia. Reci, Allahu pripada šefa'atu potpunosti. Men veledhi ješfao indahu illa bi idhnih. Ko može kod njega da se zauzima osim njegovom dozvolom, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže: "Vokem mi melekin fi semawati la tugni shafaatuhum shay'a." Kuliku e melekan anabisma, znači šafaat ne koristi ništa. Iako su meleki, iako su bezgrešni, illa min ba'di an ya'dzn Allahu li me wa yarda. Osim nakon što Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli i ne bude zadovoljan sa onim za koga se neko zalaže. A či šafaat pripada Allahu subhanahu wa ta ta'ala isključivo. I moraju da se nađe ova dva šarta i ova dva uslova za onog za koga se neko zalaže. A to je prvi uslov. Jeste da Allah subhanahu wa ta'la dozvoli nekom. Hrve to njegovo pravo da se zauzima i da onaj za koga se zauzima bude merdijun anhu da Allah njime zadovolja. Da nije mušrik. Da nije kafir. Bač da je mu Da je monoteista da veruje jo u Allaha jale firma. Dakle, mora šartul izn u uslov, dakle, dozvole da Allah subhanahu wa ta'ala dadne izun, da dadne dozvolu i da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan o nime. Pa neki pitaju, pa dobro, šta je fajda šefata I kram. Zbog čega onda ovaj, ako ne može da se zalaže za onoga, sa kim nije Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, šta je poenta njegovog šefata kažu neki? Zane može Allah subhanahu wa ta'ala ako je njemu zadovoljen onda mu oprosti ili on da mu da najveće darođe. Kažu stanovske učinjaci da pokaže počast ovog čovjeka pred ljudima da ga uzdigne iznad toga. Jer Allah subhanahu wa ta'ala svoje robove dao im je darođe, dao im je stepene, stupnjeve da se takmičimo. Tilka rusulu Kaže te, te poslanike što kaže Allah subhanahu wa ta'la. Fadoljna ala ba'dah. Dali smo im prednosti jednim na drugima. Dali smo im prednost jednim na drugima. Allah subhanahu wa ta'la najbolja stvorenja dao je da nisu svi isti. Već su jedni bolji od drugih. Jedni su potpunijeg vjerovanja od drugih. Jedni su potpunijeg hlaka od drugih. I slično. I toga je od određeni ili od neki koristi šefata jeste da taj ko je šafi' ko je šefadija kojeg Allah kojeg Allah da se zauzima za onoga kome se dakle čini posredništvo da pokaže počast da je tog čovjeka počastio da mu je dao više od ovoga da mu je dao više od ovoga dakle moraju da se nađu ta dva ta dva šarta a to je šart dakle uslov da Allah subhanahu wa taala dozvolio nakon dakle što se veruje i mora da se veruje da šefat pripada Allahu subhanahu wa taala i drugi uslov je taj da Allah spontano bude zadovoljan sa njim da Allah subhanahu wa taala bude zadovoljan s njim i to nam je Allah dželle fil ula spomenuo ko pravilu ovom ayetu kaže jele wa kemi melekin fis semawati la tugni shafaatuhum shei'a kuli ku meleka samo na nebesima znači šefat ne koristi ništa ništa ne koristi Dakreshan šefat, niko, bod, on dođo se zauzime, ne mogu da se zauzimaju. Kad mogu da se zauzimaju? Kad je šefat validan? Kad je šefat pravosnažan? Kad može se desi ilamin ba'di an ya'dina Allahu limen yasha'u yasha yasha wa limen yasha'u wa Osim kada Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli kome, onom mesakim Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan i kome on hoće dželle fil'ola. Tad šefat biva ispra. I kad čovjek bude u mogućnosti, dakle, da to čini, kad budu ljudi u istoj u istoj dimenziji, u istom svijetu, ne može jedan umra od drugi nije, i ovaj traži od mrtvog. Što znači šta? Da mu upočuje dovu mimo Allaha, subhanahu wa ta'ala. I to je veliki širk. I to je veliki širk. I to je bio širk mušlika meke. Bez obzira što on govori, ja, verujem mu Allaha, subhanahu wa ta'ala, vjerujem da je on uzvišeni, vjerujem da on daje, on je taj koji daje, on je taj koji stvara, U smrću je koji će da nas proživi, on je taj Subhanahu Wa Ta'ala koji kosmosom upravlja. Jedan jedini ne biva ništa osim njegovim određenjem i njegovom voljom. Isto o što govorili mušlici Meke. I šta su radili? Odu i traže posredništvo i traže za uzimanje svojih božanstva. To se desilo u vrijeme Nuh'a, alaihi salam, to se dešavalo i nakon toga. Do vremena poslanika, sallallahu, alaihi vasallam. Da je uglavnom širk naroda kojima su slavati vjerovjesnici, alaihi muselam, međme'in, bio taj da su te kipove ili ta božanstva ili te predmete, objekte, drveće, kamenje, cvijeće, da su tijeli time da ih to približi Allahu subhanahu wa ta'ala i da to njihove potrebe i njihove ibadete i njihove obrede njihovo bogosluženje da prenesu Allahu subhanahu wa ta'ala. To je stvar koja je zabranjena. To je klasični primjer, školski primjer širka mušrika mekke. Školski primjer. I ljudi dođu i tvrde to je od Islama. I zbog toga je ovo poglavlje bitno. Zbog toga što mnogi od onih koji, koji se pripisuju islamu upali su u ovu slu. Pa dođu, dozivaju Abdul Qadir al-Gajlanija, koji je od toga čist. Dozivaju ga i traže da im on prenese kod Allah. Gore, šefa, šefa. Dozivaju poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Dozivaju Ajdarusa. Šije dozivaju, oni su Preješi taj level. Znači te to viraju, čak kaže za Aliju radijalata nanhu, kaže Leula rabbi le'abedtu ali Kaže da nije gospodara, tebe bi ho božavao, o Alija. Znači to je već. Oni traže da im Husein ispuni njihove potrebe i sve. Mi što im govorimo o nima? Znači u osnovi Rafidija nisu muslimani. Ako je imala nekad neka skupina ona je iščezla skroz. Ona je iščezla. Međutim, trenutno, danas da se neko pripisuje šeizmu i da kažem pa jeste li mi se s njim razilazimo oko voga, oko noga, druga vjera u potpunosti. Druga vjera u potpunosti. Kur'an ugone u laž. Majku vjernika optužuju za blud. Iako je Allah subhanahu wa ta ta'ala očistio iznad sedam nebesa. Psuju najbolja stvorenja kojima je Allah subhanahu wa ta ta'ala posvjedočio dobro. Koje je Allah subhanahu wa ta ta'ala uzdigao i koje Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao, oni psuju. I govore da su vatri jako poslanik sallallahu alaihi Govori suprotno, pa ako je ovdje pravu, vi ili Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Namaze po svojoj volji. Nešto spajaju, nešto krate. Tako da skroz druga vjara. I ne može da se kaže, skupinu islamu dijelje se na dvije sunije i šije. Nema šije, nisu muslimalnika. Šta imaju sa islamom? Tvrde da Koran nije sačuvan i ako Allah garantuje da će da ga sačuva. I da će ga čuvati, čuvat će ga, subhanahu wa ta'ala, njegov govor istina, do sudnjeg dana. E onda imamo tu skupinu koja je, prepisuje se, onaj, islamu, klanjaju i posteje, međutim, prave ove probleme. Dozivaju poslanika, dozivaju evlije, dozivaju šehide. Tavafe, idu oko kaburova, traže od tih koje oni proglase evlijama. Znači, Allah je taj koji je, taj vilajat, jel, dao svojim vjernicima. I svaki vjernik je Allahov evlija onoliko koliko se drži njegove vjere. Šta znači evlija? Allahov štićenik. Allah ga štiti i čuva. Bil harb. Ko se suprostavi imom Evli, objavio sam urat. Šta govori prije toga u hadisu poslanih sada seleme? Ko su evlije? Koga Allah s.w. naziva evlijom? Onaj koji obavlja farzove, onaj koji obavlja nafile, onaj koji ustrajava u dobru. Nih Allah s.w. karakteriše kao evlije. Ne možemo mi da kažemo, ova je evlija, ova nije evlija. Svaki vjernik je Allahov subhanahu ta'ala evlija u onoj dozi i mjeri koliko se drži Allahove subhanahu ta'ala vjere njegovih naredbi i onoga što je pohvalno u ovoj našoj plemeni, toj je vjeri. A da dođemo i da nekog proglasimo za evliju i onda da mu mi dajemo neki poseban položaj zbog toga otkud znamo da on ova evlija. Na koji način, bilo da je živ ili mrtav. A veći je mu se ibet kad je mrtav. E onda nakon toga krenu ti, jel, Razno razne vrste. Prvo to krene samo hvaljenje, pa ovako, pa državimo se njegovog puta, što stršiš njegovog puta, što stršiš puta, poslanika se oseleme. I kad god se nešto argumentuje, kad god se nešto dođe, se kaže, vi ste, kaže, odstupili od onoga na čemu je bio... Šta je problem? Da se odstupi od toga na čemu je bio problem? je kad se ustupa od ta poslanika sa vallahu ili oseleme. I na taj način, znači to krene jako neki kult ličnosti, onda završi u širk pošto je završilo sa ovim ljudima, koji su bili dobri Allahovi, subhanahu ta'ala robovi. Neki od njih, neki su bili fasici, poput bedevja. Za bedevja historijski se navodi, u Egiptu, pa čovjek niti je naklenit niti, znači, pio alkohol, bludničio javno, i nakon toga nekom, Paolo, napravili mu, kaburhajde ga i preko milijon ljudi ga obiđe godišnje utanti. Preko milijon ljudi. U Egiptu. Azhar Šerif, Univerzitet Azhar, Ulema, Karije. Tu se dešava. Šta se te kod nas dešava? Turbe sedam braće, Ajvatovica, ovo naše isto gore na gazilar, ne verujem što ga ne obilazi. Dlaka u pljevlji. Ja mislim da je vade ovih dana. Ne znam kad je vade tačno. To se okupi sve živo. Navodno dlaka poslanika, sallallahu alia selleme. Ja, danas, ja mislim da je danas, da je da ili ili na Hiđecku godinu, ili na Mevlud, na 12. rabiju, lauvel. Ja. I tu se razni šir količine. I toga je bitno da znamo ova poglavlja. Ne bi li nas Allah subhanahu tada sačuvao? Njegovom udrošću i, i znanjem o njemu i o njegovim propisima. Koliko je prošlo? A? 53. Nastavit ćemo Bidni Laha i po oglavlju šefaatu sa još detalja Bidni Laha i ali po, po oglavlju bitno. Bidni Laha i Ta'ala, molimo Allah Subh'ana Ta'ala da nas učini iskrenim vjernicima, sredbenicima sunneta poslanika, koje Allaha obožavaju i badet mu iskreno i ispravno. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammed. Barakallahu fikum wa shakirallahu lahi. Salam valiku.